Софія Петрівна таки була місцевою в енному коліні, вирішила насамперед звозити гостю до найстарішої в кукурічках баби – пріські гапонихи. Може, щось знає майже столітня бабця. Після душу в лазні сніданку таомі лемзнула вівсяну кашу, майже без масла зіла спечене на її замовлення яблучко, запивши шепшиновим чаєм, зібралися до гапонихи. Георгій Семенович милостиво дозволив Зінаїди Антонівни пропустити уроки, а сам, навідавшись до школи, відправив себе у відрядження за передовим досвідом. Поки він, мив свій куплений два роки тому вживаний Volkswagen у Таумі, задзвонив мобільник. Коли вона їхала сюди, байлива Ніколь поклала їй у сумку два стільникових апарати від найпотужніших тутешніх операторів. У сусідній, більшій за кількістю населення в вулиці, стояла якраз вишка Київ От Отож, зв'язок був і телефон спрацював. Телефонувала Ніколь, щоб повідомити. Дзвонили щойно з офісу в Нью-Йорку. Йому у свою чергу повідомили з Товариства захисту гаїтянської культури, що кілька годин тому помер президент їхнього товариства містер Джавіртан Тамперсьє і дуже просили проінформувати про це міс Рембл. Похорон через три дні на Гаїті в його рідному містечку. Гаразд, передай їм співчуття, сказала Таумі. Вона полегшено зітхнула. Зі смертю старого відпадала потреба шукати той дурний череп. Навряд чи він став комусь розповідати про свою мульку, поєднання двох черепів. Той, хто таємно прагне бути володарем світу, не розповідатиме завчасно про це своєму оточенню. Інша річі Таумі посвячені. «Цікаво, коли той мах помирав?» – раптом подумала Таумі. «Невже вночі? В ту годину, коли кричали звірі? Але ж кричали тут?» «Невже тутешня відьма існувала?» – їй захотілося оглянутись. «То їдемо?» – спитала Зінаїда. – Їдемо. Таумі вирішила, треба взнати, жила чи не жила могутня біла відьма саме в цьому селі. А село її чимось нагадувало африканські азійські поселення, в яких довелось побувати. Тільки, може, хати трохи більші? Хоча ні, он та хатка, маленька, схилена, вкрита соломою зовсім як африканські, у Зімбабве чи Ботсвані. І діти заморзані, з широко розкритими очима і ротами, із засунутими пальцями в ті ротики, зовсім схожі на чорних африканських дітлахів, хіба що ж колір, кі... колір шкіри інший. Та справжній шок чекав на Таумі Рембел у хатині, де жила найстаріша мешканка кукурічок – прісська Гапониха. Даремно Зінаїда Антонівна умовляла Таомі лишитися в машині. Моделька вперлася, хочу сама почути. Хатині Гапонихі було, напевно, ще більше літ, ніж її господарці. Багато більше. Перекособочену хату підпирали два товстих стовпці. З надвору колись, мабуть, її білили, Нині вапно чи те, що лишилось від нього, полущилося і осипалося. У відповідь на стуки двері почулося котяче навчання. Втім, Сергій Семенович зна, ніхто й не відчинить. Двоє пріщених синів помирали від алкоголю, третій якому теж за 60 десь там на сході України, де колись завербувався шахтарювати, якщо живий, звісно. Донька вийшла заміж за офіцера – Колись приїжджала, а ось уже літ двадцять ні слуху, ні духу. Ще одна дочка жила в сусідньому районі і до матері врятигу не навідувалася. Та казали, після того, як гапониха на відріс відмовилась переїжджати до неї, дочка сказала якщо так, хай мати собі сама дає раду або хоч і вмирає, бо, якби була, не дай біг не при своєму розумі, тоді інша річ, а так отая осляча чи псяча впертість лежачої людини то ви требенькі, котрі візьми та й викинь. сказала та Варвара, ото хочете, щоб я за двадцять п'ять версток бігала, то в мене ноги не казюні, оно шестеро внуків траглядіти, а в нас би й доглянуті були й нагодовані. Отож, навідувалась єдина внучка, що жила в селі, її діти, племінник-алкоголік часом приходив, та сусідка, на десяток літ молодша, що все-таки ходила, хай і з костером. Правда, іноді приїздили працівники соціальної служби. «Хто ти, Тетяно?» – почувся слабий, старечий голос за печі. Та майже відразу пошкодувала, що пішла до цієї хати. У єдиній кімнаті, що правила бабі і за кухню, і спальню, і їдальню, всі важкий, спертий запах застоєного повітря, вперед між із смородом сечі і наче б гною. Та гній так і був, бо у баби вже другий місяць гноїлась рана на нозі. Зінаїда Антонівна і Георгій Семенович, а за ними і Таумі англійською, привітались. «Це то мені видиться, що вас так багато, це то смерть нарешті прийшла», – сказала баба. Вона застогнала, Таумі дістала сумочки хустинку, та вона мало допомогла, і Таумі мусила сказати до Зінаїди Антонівни, «Я вас тимчасово покину». Коли вона вибігла з хати, баба Пріська проскрипіла то мені таки вважається, господи, і до такого домучилась. Тож не чорна людина? Чорна-чорна, заспокоїла Зінаїда Антонівна. Гостя така, до вас здалека, з самої Америки. Тож, певно, любчина внучка тихо, скигливим голосом проговорила баба. Читала ж колись Тетяна письмо від Любки, що на дочка за негра пойшла замуж. Певно, й привела таку чорну. То ви те їй дорогу до моїй хати показали, вона ж, певно, злякалась такої стареї та больнеї баби. Зінеїда Антоніна спочатку хотіла сказати так, то ваша правночка, але передумала. Гріх це ж обдурювати таку стареньку. Подумала, що годилася привезти якогось гостинця. Нехай завтра обов'язково щось принесе. Взялася питати про здоров'я, казати, що бабусю Бріську не забудуть, тим більше, що ж вдова солдатська. «А, точно, мій Марко солдатом був», – сказала баба. «Ще на польській війні, дай біг пам'ять, в якім році». «Певне, у 1939-му», – сказав Георгій Семенович. Мой так, хіба я знаю», – сказала баба Пріська. «Потому його забрали, як другі совєти прийшли». «Ну, те, що стріляють», – казав, підвозити снаряди, – сказав директор. «Мої такачки», – сказала баба, – «але ж вернувся. На цільних п'ять літ за мене був молодшим. Свекруха, мої покійні вельми не хотіли, щоб мене брав, бо ж йому тегу ще й двадцяти не було, а мені, та й не згадаю, єдне слово – Стара дівка, тоді казали, а бач, його двадцять літ з гаком нема, а я досі на цьому світі капараю. Баба, здається, дарма, що не ходить, а має ще пам'ять, зраділа Зінаїда Антонівна. Їй теж хотілося якомога швидше покинути цю засмерджену, просочену запахом смерті, хату. Та витав у цій убогій оселі інший дух. Може, він ішов у друшників, старих, закіптюжених, що, мов би, соромливо тулились до давненько вже небілених стін.